На бетонних сходах стояла 15-річна краля і більше ні душі довкола. Але якщо хтось ховається, отже є від кого. «Бармак Володимир Григорович тут живе?» – глянула краля на Марію, знявши окуляра. «Такий погляд найкраще вдається саме у 15 років. Треба задерти підборіття, важко опустити повіки» і не моргаючи та обов'язково монотонно рухаючи щелепами, просучити його, як туман крізь вії. І коли такий погляд досягне адресата, бідоласі почне здаватися, що його зараз почнуть бити. Перепрошую, але хто його питає? Тільки вічливість здатна врятувати в такі моменти від надмірного потовиділення. Я питаю: а що? якщо до цього погляду додати млявий, неживий голос, то противник рятуватиме це від вас стечею. Я передам йому, що ви заходили. Краля переступила поріг, і ходою манекенниці рушила у глибд будинку. Марія хвилину постояла біля порога, потім зачинила двері і рушила слідом. Вона не помилилася. Більшість добропорядних громадян боїться їх. Вони тусуються у підозрілих місцях, лаються через слово, чвиркають крізь зуби, вештаються без діла, голосно регочуть, при привселюдно, нюхають, колються, чіпляються до самотніх перехожих, гвалтують, грабують, убивають. Більшість громадян, які захищають добро і порядок, Насправді і задоволенням придушила б усю цю погань Те саме зробила б і друга сторона Якби їх не поєднували вутлі, ледь зримі пута наступності поколінь Дві окремішні раси, що заважають одне одному жити так, як вони хочуть Дорослі і підлітки Так було і так буде Краля тим часом просувалась у глиб будинку з виглядом міжнародного експерта, оглядаючи кожну дрібницю А тут що? Санвузол А там? Не знаю Як так? Те що новенька? Можна і так сказати А як бос? Не дуже утискує? Та ніби не дуже Угу А це... Це спальня Дуже добре Нагорі Кімнати для гостей Добре, мені підходить це місце Я тут залишаюся Марія йшла слідом Та, зачувши останні слова Зупинилась І здивовано озирнулася. Невже комусь підходить таке місце? Невже і їй воно підходить? Бо інакше чому вона тут? Фраза-пароль Фраза-перепустка Усі гнані, голодні і спраглі у своїх думках і помислах, напевно, не раз уявляють місце, про яке вони впевнено могли б сказати. «Я тут залишаюся». Хто знає, може, першою проказала ці слова ще ота, найперша Марія, коли стомлено увійшла до стаєньки і відчула. «Ось воно, для мене, для усіх гнаних, голодних і спраглих». «Але, сина свого, ти так і не змогла врятувати від біди!» – подумала Марія, намагаючись утамувати бажання піти і ще раз перевірити замки. «Перепрошую, але я не розчула, як вас звати!» «Ілона Богданівна», – не обертаючись, відповіла дівчина. «Дуже приємно», – пробурмотіла Марія, гадаючи, чи повинна вона й собі відрекомендуватися... Чи обійдеться, як є? Зупинились у кухні, схожі на решту кімнат, білими жалюзі, кутовим вікном, білими дверима і пастельними тонами шпалер. Щодо боса, то буде добре, якщо ти і далі не пхатимешся до нього. Краля виглянула через двері з кухні на терасу і тоном принцеси на вакаціях поблажливо мовила. «Я віддам його тобі пізніше, а поки що він зайнятий, зрозуміло?» «Відколи?» – не втрималася Марія. «Від Миколи? Менше знатимеш, довше тут працюватимеш. Чого стоїш? Я його тут зачекаю. А ти, бачу, ще підлоги не домила. То йди мий, рухай мештами. Як таки стільки приймають на роботу? Стій, спершу йди прибери у спальні» що була готова, поки бос повернеться з роботи. А я його тут почекаю. Жестом Джулії Робертс припалила сигарету і випустила під стелю довгу цівку диму. А потім сіла на м'який диванчик, майстерно схрестила ноги і струсила попіл у сільничку. Сіль і попіл, як під довгих годин праці і згаришче замість урожаю. Жорстоке поєднання – Перш ніж бігти виконувати наказ, Марія вічливо поцікавилася. «Може вам подати чаю, кави, Ілона Богданівна?» «Можна кави?» – милостово кивнула і косички кивнули також. «Цукор, вершки?» – гнула Марія свою лінію далі, наливаючи воду в кавоварку і намагаючись вгадати, на якій полиці кава, не кажучи вже про цукор і вершки. І те, і інше. Кому під і згареще, кому солодощі і сметанка, але в прошарку між вершками і цукром занадто часто приховується чорна гірка кава. Особливо в ту ледь мить, коли цукор ще не розтанув, а вершки ще не осіли. Можливо тому, люди одразу хапаються за ложечку і усе це змішують докупи, щоб, не дай Бог, не помітити, яка чорна і гірка насправді істина. Щодо Марії, то вона кави не вживала, чаю теж, пила лише воду,